Ja, yes. Hej og velkommen til Bogmærket på Aarhus Studenter Radio. Jeg hedder Josefine, og ved siden af mig er Katrine. Hej. Og det er jo os to, som laver den her fabelagtige podcast. Og det er jo ikke kun os, der mener det. <laughs> Nej, det er jo en, en fuldstændig objektiv mening. Øhm, bogmærket er en litterær podcast og vi er ikke så højkulturelle hver uge så snakker vi om en ny bog og vores sådan, vores mission som er temmelig hemmelig det er at få flere til at læse bøger ja. ja så lad være med at fortælle om en god bog du har læst det, det synes vi ikke du skal nej i hvert fald ikke hvis du har hørt os sige det her nej nej fordi det er ret hemmeligt det er super hemmeligt ja Vi skal snakke om forenden af dine pegefinger i dag, som er skrevet af Christina Åmand, Og vi giver som altid et blik på forfatteren og et resumé af bogen. Og dagens diskussionsemne, det omhandler sproget i romanen. Og så har vi selvfølgelig forfatteren siger til sidst. Christina Åmand er fra 1972, og hun er datter af en dansk mor og en palæstinensisk far. Hun siger selv, at hun er et kultursammenstød, og altid har været det. Mm. Og det er netop det, hun bruger i sine bøger, og det hele bogen handler om. Ja. Hvor hun tager det her op med at være dansk, kontra det at være muslim, og det at være muslim i et dansk samfund. Og der handler bøgerne om altså, kærlighed, eller kultur, eller noget helt andet. Men det er meget det her med, at... at kultur, der mødes, at der er et eller andet kultur clash. Ja, der er, der er to forskellige kulturer, som bliver tvunget til at, at, at finde sammen, og hvordan det er, ikke? Ja, hvordan det løser sig, og hvilke problematikker man står på. Hmm. Hun debiterede med mødt om på måde beretning om skik og bro blandt indvandrere ved Gyllendal i 2007, og den bog vi skal snakke om i dag, er For din af pegefinger, som er en young adult-roman, og som vandt øh, Carlsens nye stemmerkonkurrence i 2016. Bogens hovedperson hedder... <laughs> det er strengt af grine, jeg har ikke engang sagt det endnu. Hun hedder <laughs> Hun hedder Sheheresade. <laughs> Sheheresade. Ja, noget af det <laughs> er sade. Øhm, og, og det hedder øh, til, til øh, dem, som kender 1001 nat. Det hedder øh, hende, der fortæller alle <laughs> Hvad hedder han? kejseren Sultanen? Ja. Ham, ham gutten, der slår øh, jomfruer ihjel, efter at han har knaldet med dem om natten. Æh, hende, der fortæller ham tusinder af et eventyr, det er Sheheres Sarte. Og, øh, og det hedder vores hovedperson. Og øh, fordi at vi ikke ville ydmyge os selv, og vores manglende viden på, hvordan man udtaler det her navn, så bliver hun øh, kaldt She. Ja, She. Og det gør hun altså også selv i bogen det, er, ja, ikke bare det er ikke os, der har fundet på det. <laughs> øh, men Shies far, han er syg, han har PTSD, og på grund af den her tiltagende stress i kroppen, så, øh, så kan han bare ikke længere. Og derfor, der bliver han øh, indlagt. Og det er en kæmpe skam for den her lille familie, der består af Shies far og mor og hende selv. Øh, for det betyder, det her med, at han bliver indlagt, og at han er syg, at han ikke kan forsørge dem. Og det gør, at de er et samtaleemne i parkerne, hvor de bor, og parker næsten et udefineret sted, som består af betonblokke hvor der bor indvandrere. Øhm, egentlig så var Shes forældre ret frie. De flygtede, fordi de var oprørske, og de udtalte sig frit. Blandt andet er faren digter, og, og det er simpelthen de her bøger, han har udgivet, som, som har gjort, at de skulle på flugt. Øhm, men nu nu går de øh, begge kvinder med tørklæde for ikke at blive ekskluderet i parkerne. Og, øh, og for ches mor, så handler det hele om, hvordan man passer ind i de andre kvinders normer og regler. Ja, hun vil meget gerne være en del af det her samfund, fordi, øh, som hun siger, så er, er de jo nødt til at indrette sig efter det, de, det, de bor i. Ja. Og kan ikke leve i fortiden, som faren gør ret meget. Ja. Og derfor så så bliver She ikke påtvunget. det er et forkert ord, ikke? men hun skal også gå med tørklæde, fordi ellers så bliver hun en skamplet for familien, hvis hun ikke går med tørklæde. Ja, hun vælger det ligesom selv, fordi det er nemmere, og så slipper man for tilråb fra, fra unge gutter, der står noget på gaden, ja. og man bliver ikke udstillet som, som ja, en billig pige, fordi man ikke gider gå med tørklæde. Så det handler meget om, hvad, hvad samfundet i parkerne mener og en. Ja, og ens familie Og, og så prøver at forestille jer At i det her så møder Shea Thea Og uh, Theas mor er også indlagt Og det er ikke nogen skam Theas mor er oven i købet i Og kan overhovedet ikke kommunikere På nogen måde Og, uh, og det der sker er at uh, Thea er dødelægger Og hun er ikke bare dødelægger som menneske og uh, Fordi hun kan udtale Hele Sheas navn Helt mm. rigtigt <trykning> en evne, som vi ikke har. En evne, som vi tydeligvis ikke har. <laughs> øh, og og se hun får følelser for Tia Og det er følelser, som hun ikke kan gemme, og heller ikke har lyst til at gemme. Og, og det betyder, at, at de indleder et forhold til hinanden, for Tia har også de her følelser. Og lige pludselig som oplever uh, se et andet Danmark, end det, der er i parkerne. Det er en, det er en ret stærk bog, og den har virkelig vigtige tematikker samtidig med, at den er godt skrevet. Nå, hvad er det så, vi skal diskutere i dag? Det, vi skal diskutere i dag, er sproget. Det ville være sygt oplagt at snakke om det at være indvandrere, lesbisk og kulturklash kultur og alt det her, men fordi vi synes, at det var lidt kedeligt, eller lidt, lidt for mm. udpenslende i forhold til bogen, så, så har vi valgt at have fokus på sproget. Ja, også fordi, at vi synes, at de her tematikker er sygt vigtige. Og det synes vi virkelig. Men, men øh, Kristina og jeg synes, at de selv skal læse det. Ja. Fordi det, er, det handler meget, især med det her med kultur og clash, at man bliver udfordret på sine meninger. Og vi vil ikke øh, pådude jer nogle meninger om det her med kultur og clash. Men Kristina Åman er fabelagtig til at få dem frem, så man kommer til at tænke over dem. Øh, og så, Også hvis du kender et ungt menneske øh, på, det ved jeg omkring 15, tænker jeg, og, eller i udskolingen, så stik dem den her bog, fordi man lærer noget øh, både om andre og om sig selv ved at læse den. Ja. Men eftersom det her jo er en young adult roman, så er der øh... et ret ungt sprog, ja. og det er, det er ret interessant i forhold til, at Christina Åmand er fra 70'erne, Jo. 72. Ja. Så hun er, hun, er, hun er jo ikke ung længere. Altså, det er jo ikke, fordi hun er, er ikke helt gammel. Men hun er, ikke, hun, er ikke, hun er ikke på den alder, hvor man, hvor man taler på den måde, som der bliver talt i bogen. Nej, hun er ikke 20. Nej, eller 16. Eller 12. <laughs> eller 12. Ja, man er street, når man er 12. Det er der, man er mest street. Ja, bare se på YouTube. Oh yes. Ja, men bogen har et forholdsvist... Hipt, <laughs> bare for at gammelt. Ej, den har et ret ungt sprog. Det har den, ja. ja. Og det er, hun, det er hun egentlig slukket ret godt af med de fleste steder. Mm -hmm. øhm, og også altså sådan, det virker naturligt. Man, man tænker ikke, hvorfor sidder der en eller anden gammel kone og skriver på det her sprog. Hun er man, altså ikke gammel. Nej, men, men man kunne godt få den følelse, hvis man var en 16-årig pige, der lå og læste den her bog, ja. at man tænkte, hvad fanden tænker hun på? <laughs> men, men det gør man ikke, det fungerer okay. Og noget af det, der også er på grund af det her ungdommelige sprog, er der rigtig, rigtig meget engelsk med i bogen. Fordi mm. vi bruger engelsk virkelig meget i vores sprog. Ja. Jeg ved ikke, om du vil komme med nogle eksempler. Jeg vil sygt gerne komme med nogle eksempler fra bogen. Mor sur, når naboen smider der skrald uden for hoveddøren. Pissed off, når den filippinske underbog synger karaoke. Rasende bange, når far smider møblerne gennem stuen. Ja, og det vi gerne vil tale om, er jo jeg ja, som er et ja. ret godt eksempel på det her med at bruge noget, noget engelsk i stedet for noget dansk. Nu mm. kan man så heller ikke være pisset af. Det ville være super mærkeligt. Jeg er tisset af. Ej, det lyder det, som, om, det... som sådan noget, børn gør, inden de skal på tur. <laughs> det skal kan vi tisse af. Ja. Øhm, men det, det er et ret godt eksempel på, at det fungerer i den her øh, sammenhæng, hvor det ikke hele tiden er der. Men, men nogle gange kommer det lige ind, f.eks. i den her opremsning, hvor hun bruger pissstoff som en af de ting, moren er. Udover, hun også er så vred og rasende og sur og alle de her andre ting. Ja. Et andet eksempel vil du også læse det op. Ja, og, og der er jo faktisk øh, altså to ting. Ja. Der er jo både en af de her, øh, det her ordspil, hun også bruger, og så, øh, så et ungdomligt udtryk. Jeg beholder min jakke på og kigger rundt i kontoret. Der er en stor region med bøger bag skrivebordet, en advindskrans af grænne, hvor to af lysene har været tændt, og en pappeske med servietter. Han er sikkert vant til, at folk tuder herinde. Ikke mig. Jeg strammer mit tørklæde og tjekker, at den lille nål, der holder stoffet på plads, sidder som den skal. Det gør jeg altid, når jeg er nervøs. Jeg har ikke lyst til at tale om min far, og slet ikke med en mand, som hedder Sten. Hvem får en baby og tænker, ham kalder vi sgu Sten? En sten af hård og kold. Det er på ingen måde det rigtige navn til et barn. Og slet ikke til en læge, som ikke har hår på hovedet. WTF? Ej, jeg kan godt læse det rigtigt op What the fuck? Ja, og der er ligesom to ting. Det ene, det er, det er WTF, eller what the fuck. What the fuck? Som, altså hun skriver jo ikke engang, what the fuck. Hun bruger jo sms-sproget, hvis vi skal kalde det det. Chat-sproget. Chat-sproget. Internettens <laughs> globale verden. Ej, what the fuck, ja. Og så skrev hun jo kun WTF, og jeg tror, hvis min mor læste den her bog... Vi kan godt lide Katrines mor. Ja, vi elsker min mor. Men hvis min mor læste den her bog lige WTF, ville hun nok godt kunne forstå. Men, men jeg tror, meget længere ud over det, så kunne det godt blive, blive problematisk med sådan jeg ved ikke hvad de hedder, forkortelser. Ja, akronymer. Akronymer. Ja, jeg har der er sådan en, en ting, hvor... Jeg ved ikke, hvor jeg har læst det hen måske på Facebook... Men hvor en, en mor spørger sin datter, hvad WTF... Betyder, eller skriver WTF, fordi hun tror, det betyder... Well, that's fantastic. Ja, yeah. det er meget sødt. Ja. Yeah. Og så er der jo det her med sten. Yeah. Som lidt er et ordspil på, at, altså, at man kan hedde sten... Og at øh, man kan... Man, æh, man kan ikke være en sten. <laughs> det var ikke, jeg ville sige. Der findes men der er en sten. sten. En sten er en ting. <laughs> ja. Så noget ude i naturen. Og det, det giver et ret godt indtryk, fordi man vil jo aldrig... Jeg vil i hvert fald aldrig altså, tænke over det, hvis min læhed sten. Sten. Jeg vil aldrig nogensinde tænke den her tanke. Men man får ligesom den her, at fordi hun ikke kommer fra Danmark, og fordi hun ikke er vant til at Sten bare et navn, så, så er det underligt. Og så tænker hun det her. Det giver jo ikke mening, at man ville kalde sit barn for det samme. Og så lidt i den her sarkastiske tone, hvor altså som, som jeg oplever unge mennesker ofte har, hvor, hvor man i stedet for at tage fat i sin egen følelse, og hun vil ikke tale om sin far med den her læge, hun vil ikke tale om, at hun er ked af det, så går hun grin med, at han hedder Sten. Ja, og det rimede næsten. Åh, det er Fantastisk. Nå, og, og det er jo, det gør bogen befriende at læse på en eller anden måde, at det ikke er opstillet, og det ikke er super sårbart, men at det er meget reelt, det her med, jeg vil ikke tale om mig selv, så nu udstiller jeg dig i mine tanker. ja Så har mange, mange unge mennesker tænker rigtig mange ting om os, der er lidt ældre, uden at sige det. Ja. Og nogle gange siger de det. Og så er det, at man kan grine af dem eller græde. Et andet eksempel på, på det der med at bruge engelsk i stedet for dansk, kommer også i den direkte tale. Og som før vil just læse et eksempel. Har I noget ild? Jeg har vist glemt lejderen inde på sengebordet. Det er møj besværligt at gå rundt med det her stillas. Hun peger på dropstativet. Selvfølgelig. Thea tænder cigaretten for kvinden. Tak. Hun smiler. No prop. Kom, Sjære, sagde det. Vi sætter os herover. Du kunne udtale mit navn? Ja. ja. Hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Jeg oplever bare tit, at... Så tror jeg, vi stopper der, hvor vi får udstillet i adder endnu en gang Katrine, som i en ignorance og udtalt det her fantastiske, smukke navn. Ja, jeg har ikke engang forsøgt mig på det. Du Nej. har prøvet det et par gange. Jeg har gange. virkelig øvet mig, og det, det, det dur bare. Det fungerer ikke. Det kan man ikke. Det er en måde, fun Vores tunger er ikke glad til det. Jo, vi skal bare øve os noget mere, men vi har brug for nogen, der kan fortælle os, når vi gør det forkert. Ikke? Og, ja. og, og vi har kun hinanden, og vi kan tydeligvis høre, at vi gør det forkert, men vi har ikke nogen, der fortæller os, sådan her skal du gøre det. Men det, det vi gerne vil udstille, er ikke os selv, men at, at Thea, hun siger, no prop. Ja, som jo også er en forkortelse for No Problem. Jep. Og som så også er på engelsk. Og som også er på engelsk. Så det bliver meget... Hun siger, jeg er ret sikker på i hvert fald, hun ikke siger No Probe. <laughs> det vil være mærkeligt. <laughs> ja. Så derfor læste jeg der så op som No prop. Ja. Og det er, det er ret fedt, at det er så meget i den her bog, og fylder så meget i, i bogen, at der er det her ungdomssprog. Øh, ja. Og den her unge lingo. Men der er også nogle steder, hvor, øh, hvor det måske går lidt galt. Ja, yeah. altså det har vi jo faktisk et eksempel på. Det er, at Katrine hun er super dygtig til at nærlæse sådan nogle ting. <laughs> det er jeg blevet meget bedre læser, jeg har skulle snakke om børn. Jeg skulle spise foran et webcam. Ja, men tror jeg det er løgn. Men der er mænd, der betaler for at se kvinder æde. De sender dem mad. En lavkage eller en jeg KFC. Sensual eating. Det er en ting seriøst, kvindeundertrykkende. Jeg sagde selvfølgelig nej, pyt med pengene. Jeg kan alligevel ikke frose forførende. Ja, den det, der er i det her, det, det er ordet frose. Ja. Jeg kan ikke frose forførende. Nej. Og altså, når man froser, så er det jo fordi, man bruger penge på noget unødvendigt, ja. for eksempel. det er i hvert fald den, den, jeg bruger, den sammenhæng, jeg bruger ordet i oftest. Ja. Det er, at jeg har froset mine penge væk på øl i byen, ja. øh, og ikke, at jeg, jeg froser med mad. Det er noget underligt noget. Men det, jeg tror, hun har ment... Ja, det, vi, vi er ret sikre på, hun har men. Det er øh, ligesom, øh, siger vi som om, vi gør det hver dag, hvis man øh, firer op for en joint og får froderen på. Ja, så det der skulle have stået, var, at, man ikke, at øh, det er Bjørk, der snakker her, at hun ikke kunne frode forførende. Ja, og, og netop at bruge ordet frode, så får hun ligesom sagt, at det er noget klamt. Fordi ja. det, at man froder, er altid sådan lidt grådigt. Ja, det er ikke super sensuelt no, I <laughs> hvert fald ikke sensual eating <laughs> Og ikke at frose, Fordi det er jo netop ikke Bjørk Der frosser fordi at Altså det er jo en anden en der betaler Maden for hende Ja, ja og, og froder er jo også sådan lidt Nu er det ikke det nyeste inden for ungdomssprog, Men det er også lidt et ungt udtryk ja. at, man, at man froder og, og, og... Men ellers Og det startede Katrine også med at sige så fungerer sproget ret godt. Altså lige over på næste side. Mm, jeg vil bare lige sige, at den her, øh, de her to sider, hvor jeg startede med at læse op fra om øh, Bjørk, der ikke kan sensual eating. Så, øh, så vil jeg bare lige give nogle andre eksempler på, øh, på engelsk, der ellers bliver brugt på den her side. Og det er blandt andet Free bleeder. Ja, Bjørk har den holdning, at tomponger er kvindeundertrykkende. Er det ikke rigtigt? Og, øh, og så lige nedenunder Fucking fundamentalist. Og Folk plejer også at reagere som om Jeg er en crazy bitch Men er det ikke endnu mere crazy At vi skal skamme os over noget som er fuldstændigt naturligt Og så stopper samtalen øh, Lidt efter om Free bleeding Ja men det viser ret godt at selvom At, at det lige er den ene gang Og det er virkelig kun fordi jeg nærlæser og bemærker det og sådan noget, At jeg opdager det men, men ellers så fungerer det sygt godt, og sådan noget som free er jo noget, der er, er ret meget op i tiden. Ja, det må man sige. Så på det måde har hun ramt ret godt ind i... i men også det her med sensual eating, eller sådan noget med, at man kan, man kan tjene penge på at spise foran et kamera, eller generelt at foran et kamera som kvinde, fordi det er der mænd, der gerne vil betale for. Ja, gerne på. Øhm, og så har vi også lidt det her, som vi har været inde på med ordspil og, øh, og ordleg, ikke? Jo, jo og det, det er meget interessant, fordi øh, she jo ikke er dansker på sådan en... Hun er jo ikke født dansker. Mm -hmm. øhm, og derfor bliver det sjovt, når der kommer et ordspil, hvor man kan være lidt i tvivl om, om det er fordi, hun ikke har forstået, at det ikke er sådan, det skal siges, eller er sådan, at, at man nogle gange får sådan lidt et... Øh, et indblik i, hvordan det er i forhold til hendes kultur? Altså, jeg, jeg, jeg, jeg tror ikke, at jeg er i tvivl om, hun har forstået det, for hun er enormt opmærksom og øh, enormt klygtig. Jeg tror simpelthen, at, at det er med vilje, at hun laver om på det. Ja, det kan også godt være. Ja. Det, det, det føler jeg, at hun er for klog til ikke at gøre. Ja, ja det tror jeg, du også <laughs> Det er mere sådan, men, men man kan godt, fordi det netop er et stort emne, at hun er indvandrer. Er, sådan, er det, fordi du misforstår? Ja. Er, er du ligesom ham i Adams æbler, der siger, kropthævet, den var helt frisk, <laughs> om en mikro. Ja. <laughs> det, er, det er, jeg elsker Adams æbler. Ja, det gør hun. <laughs> Filmen. <laughs> Filmen. <laughs> men, øh, men et af de eksempler er jo øh, titlen på kapitel 3, der hedder Skov i suppen. <laughs> ja. Og der, der er ligesom mange muligheder for at forstå, Udtrykket skår i suppen, det er en der, at øh, vi har det der udtryk, skår i glæden, Ja. Øh, når, man, når man, ja, skår i glæden, at der går skår i glæden. Hvordan vil du lige forklare det? Mig? Mm. Okay, jo. <laughs> Jeg vil forklare det som, at øh, det er bare PCT'erne, når ens yndlingsstil for Royal Copenhagen <laughs> for et skår, ikke? Altså, der er jo der er en grund til, at der er til eller brudgaranti på, det, på lortet, når man køber det. Jamen, det jeg ikke... har ikke noget, fordi jeg smadrer alt. Ja, men det er vel ikke som sådan skår i glæden? Men så sker der jo en skår i glæden, når man har sparet sammen i fire måneder til den her ene kop <laughs> ja, med mega megavumsel jeg... på. Men så er vi ude i, så er vi ude i den, den, den dobbelte. Altså man kan få skår i suppen, som titlen er, øh, hvis ens tallerken er gået stykker, og der er et skår i suppen. Ja. Sådan, talt. Men, men skår i glæden er også øh, den her, hvis man er hvis man gift, har... nygift for eksempel. ja. ja. Og så, øh, og så man kommer hjem til hverdagen, og opvasken er træt, man har sit første skeneri, Så er ja. det, det er ligesom en utopi, som så bliver brudt på en eller anden måde. Ja. Og et skår i glæden starter altid med at være noget småt. Det kan være, at C's øh, øh, far har haft en god dag, og alle er glade, men så tænder han for fjernsynet og ser noget om krig, og så begynder han at græde. Og det er et skår i glæden, ikke? så bliver de alle sammen mindet om det. Men det er ret interessant, at hun, bruger, at hun bruger det her dobbeltspiller. Det er ret tydeligt, at det bliver brugt øh, for, at vi skal tænke på skor i glæden. Fordi mm. det, der sker, er jo ikke i, I kapitlet, at der kommer skor i suppen. Det, der sker, er, at, at She laver en suppe, og så går der skor i glæden, øh, igennem, Altså imens hun laver den her suppe for sin mor. Ja. Ja, ja og, og, og, og altså ja, samtalen er jo som følger. Okay, jeg sukker. Stop med at sukke. Mor går ud på badeværelset for at vaske sig. Jeg kan høre vandet af en løbe, mens hun vasker hænder og fødder ansigt før bønden. Du har ikke noget at for, råber hun på arabisk. Du er i live, du er rask. Mashallah, mashallah, mashallah, mashallah, og du har hele dit liv foran dig. Hele livet foran mig. Hvor er jeg fucking heldig. Mashallah, mashallah, my mother speaks jalla. Hvad siger du? Mor stikker hovedet ud i køkkenet og beder tæppet under armen. Ikke noget, mor. Ikke noget. Gå nu bare ind og bed, så varmer jeg maden. Og det mad, hun snakker om, hun skal varme, er jo, er jo suppen. Mm. Og, og det er jo en skår i glæden. Det her, jeg siger, bliver en form for skår i glæden for sin mor, som skal ind og, og bede, og hun synes, jeg har haft en hyggelig dag, og når hun har en god datter, der vil lave suppe til hende, og... Og så alligevel, har og så, alligevel her... så synes hendes mor, at hun er utaknemmelig. Ja. Fordi hun ikke er glad for bare at være i live. Og hun er rask. Fordi det, det er ligesom indbegrebet af, at have det godt. Ikke? Altså, hvis man er rask, og hvis man er i live, ja. når man har prøvet at flygte fra en krig, så, så er ting godt. Ja. Jeg tror, at der er nogle ting, som, som sådan nogle heldige piger, som dig og mig, der er bare har været i Danmark hele livet, og ikke har været udsat for traumer på den måde, ikke? Mm. Vi godt kan have svært ved at forstå det her med, at, at individet ikke altid er i centrum. Fordi vi er jo altid i centrum for vores egen lykke, ikke? Jo, det er rigtigt. Og det vi er også blevet sat for vores forældre, vi skal gøre det, vi har lyst til, og derfor læser vi litteratur. Ja. ja. En anden af de ting, som er ret interessante i forhold til det her... Øh med om det er, fordi man er udlænding, og ikke, ikke forstår sproget. det er hendes far, der mm. kalder hende sin pil ud i fremtiden. Ja. Og på dansk giver det, altså det giver okay mening, man kan sagtens sige sin pil ud i fremtiden, men det, det er ikke noget, vi bruger, og det virker som om, at det er noget, han bruger. Det virker som om, det er lidt dårligt oversat fra arabisk, at det er, at man kan sige et et ord på arabisk, og så betyder det min pil ud i fremtiden. Ja. Hvor... Øh, Altså det er i hvert fald sådan, det bliver brugt. Ja, og det, det han mener med pil ude i fremtiden, det er, at øh, Shes far og mor har offret deres velvære og deres liv for at kunne give Shes muligheden for at skabe sig en god fremtid. Og, og det vil faren gerne leve igennem. Så derfor er Shes hans pil ud i fremtiden. Han er ikke sin egen lykkesmed. Hun er hans lykkesmed. Ja. Og derfor har hun nogle forpligtelser, de vil rigtig gerne have, at hun bliver læge. Og det er noget, se ikke helt kan sætte sig ind i. Nej, det, hun gider det i hvert fald ikke. Og det, right. det er måske ikke, fordi hun ikke kan, og det er måske ikke, fordi hun ikke selv har lyst, men jeg tror, det er det der med, at det bliver presset ned over ja. på hende. Ja, det bliver sådan en, en tung byrde på hende, at hun skal opføre sig som en god muslimsk pige. Hun skal blive læge, mm. og hun skal være deres håb, for fremtiden. Ja, hun skal give dem børnebørn, og hun skal ja. giftes med en god mand, og sådan noget. Og det, det er jo alt det, der ligger i udtrykket, min pig løb i fremtiden. Ja, så hun skal, det er også, hun får også nogle i meninger, fordi at hendes mor ser, at hun bliver gift, og så passer hun børn og hjem. Mens hendes far ser, at hun bliver læge og arbejder. Altså skaber noget for sig selv. Øh, og der er noget, hendes forældre ikke helt er enige om, og jeg tror, det er fordi, at moren, hun tilpasser sig det danske muslimske samfund, hun kommer til, mens faren lever i fortiden, hvor han har kæmpet og er flygtet, for at have sagt meninger om, at man skal, også som kvinde, kunne være sig selv. Ja, det er jo sygt godt sagt. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm. Og det er noget, at det her altså, sproget sætter fokus på, og en anden ting er jo titlen for enden af din pegefinger. Det er en samtale mellem C og øh, Thea Hvor se øh, hvor Hun fortæller om Suhane og, og derpå kommer ind på For enden af dine pegefinger Hvis jeg havde en bror til at tjekke min telefon Instagram, min computer mig every step En mor som havde tid til at glo mine ting igennem Jeg ville være i fucking fængsel som Suhane Ja med Suhane En pige der bor i parkerne Jeg har kun talt med hende en gang Men min mor kender hendes mor Og jeg ved hun ikke må en skid hendes bror har 100 venner, og hun kan ikke handle ind i netto, uden at alle ved, hvad der var i kurm. Seriøst. Jeg ved, at hendes mor tjekker hende, for hun praler af, at Suhane kun har dyde i ting på hjerte. Facebook, måde og sådan noget. Hvorfor finder hun sig i det? Hvad skulle hun ellers gøre? Sige nej, I'm mad as hell. Stay out of my private stuff. Noget i den retning. Eventuelt på arabisk. Suhane er ikke en smuk blondine-popstjerne. Hun er broen buttet og bagud på point, hvis man skal tro på sladeren, som siger... At Suhane faktisk har været gift, men at det gik af helvede til. Hvorfor? Hendes mor siger, at han var en dårlig mand. Meningen aner det ikke. Hans mor siger til gengæld, at Suhane var en stinkende dårlig kone. Jeg griner. Okay, ord må ord. Vær også en god kone, til jeg smiler. Hvis du ikke vil have den på, så vil jeg. Hun smider sin jeans og lægger sig ned i læder nederdelen. Anyway, Suhanes rygte er lidt ridset nu, så nu holder de andre endnu mere øje med hende, fordi de tænker, at hun så også har noget at skjule. Hun er for enden af andres pegefinger, og det er ikke et sted, man har lyst til at være. For enden af pegefingeren. Det er et arabisk saying. Du vil ikke for enden af min pegefinger. Det betyder opfør dig ordentligt, eller folk vil pege fingre af dig. Oversat til ghetto. Shame, blame and bashing on your fucking filthy face. Jeg peger på Tia og rynker brynene. Ja. Så altså, for at af dine pegefinger er lidt øh, for dem, som har set Game of Thrones, som da Cersei, hun går nøgen igennem byen, og øh, der går en nonne bagved hende og råber, shame, shame, shame, shame. Ja. shame. Bortset fra, at det ikke kun, altså sådan, det er ikke kun en gang, hvor hun skal gå den her tur, det er hver dag, hele tiden, hele sit liv, ja, hvor at hun skal forholde af At er, er for af folks pegefinger, og man skal hele tiden være bange ja. for at komme for enden af folks pegefinger. Og vi ved, Altså, fordi den samtale mellem Sohane, eller Sohane og, øh, og She, den, øh, den, den er med i bogen. Yeah. Og vi ved, at Sohane er nuttet. Ja, hun skulle bare have dej, mega kram. Da. Altså, Sohane er min yndlingsperson i den her bog, uden tvivl. Jeg elsker historien om Sohane, og den gør frygtelig ondt. Ja. Og, øh, og det her med, at hun har været en dårlig kone, og at han har været en dårlig mand, og så bliver det familie mod familie. Så Suhana og hendes mand er ikke skilt, men de er ikke sammen. Lige præcis. Og så hun forænder andres pegefinger, fordi det ikke fungerede. Et ægteskab, der blev presset ned over hende. Ja, og også presset Selvom hun også har ham. Sagt, selv altså. har sagt ja. Og det er jo problematikken, det er jo, at, at man har et valg, men man har bare ikke valg. Og det er ikke for at udstille øh, muslimsk kultur eller indvandrere, for det Faktisk handler den her bog meget mere om, om integreret håb ja. end om skyld. Men det er bare sådan, at der bliver peget fingre. Vi gør det jo også i det danske samfund. Vi slut-shamer. Ja, ja. ja. Det er sindssygt meget. body Ja. Det er bare nogle andre ting. Og fordi at de ting er i en del af vores normer, så skælder vi ikke lige så meget ud på dem, så når vi møder andres normer i en anden kultur. Ja. Og det er meget det, som bogen prøver at fremstille og udstille, at... Ja at selvom, selvom deres kultur er så anderledes end vores, så er der alligevel mange ting, som minder om vores. Ja, ja for pokker. Og det er jo skønt, det er skønt hvad den her bog kan, og, og vi har kun talt om sprog, og alt det her, det kan sproget, det er det, sprog gør i den her bog. Og det er jo, for os er det sygt vigtigt, fordi det er det, vi læser og studerer. Ja. <laughs> så altså, sprog betyder sygt meget for os. Men, men det var også lidt en anden måde at vise det her med, at at tematikerne ligger også i sproget, ja. og at selvom vi siger, at vi ikke vil snakke om, øh, om indvandrere og om kulturklas, så kommer vi til det alligevel, fordi det er inkluderet i det her sprog, ja. der bliver, det bliver brugt, og i de tematikker og de overspilder i det ja. øh, udtryk, og sådan noget, der er i bogen, der ja. ligger kulturklassen også. Og det er også det, der gør bogen så gennemført, at mm. det er helt ned altså, til, til sproget, ja. at det ligger det her kulturklass. Inden at vi er helt færdige med at diskutere bogen, så vil jeg bare lige slå et slag for, hvor smuk den er. Fordi at den har jo altså stofryg, hvor det er impræneret ned i, at der står Christina Aumann og forinden din af pegefinger, både på ryggen og på, øh, på forsiden. Og så har de fået øh, forladt en kunstner til at, at lave det, der hedder science, fordi det laver øh, shit. I sin fritid. En måde hun kan udtrykke sig frit på, det er igennem signs Og øh, jeg vil ikke fortælle så meget om dem, fordi at, øh, der står ikke så meget på dem. Men der er billeder med i bogen, som ligesom udtrykker Ches øh, inderste ja, følelser. Ja, hendes, tanker, følelser. hendes tanker, følelser, hendes tanker. Og, og, og, og det er sådan, der er noget collage over det, hvor der i collagen er nogle symboler på, øh, hvor åndssvag er. Og det er super fedt, og det er øh, Sune Elers og Charlotte Flemmer, der har stået for det. Og det vil jeg bare sige er pisse cool, at de har fået med i den. Ja, ja det, det er virkelig virkelig fedt. Ja. Så hvad er det, vi egentlig godt vil sige, at man skal gøre med den her bog, man nu har hørt om? Man skal læse den. Er det rigtigt? Ja, okay. det er faktisk det, man skal. Og så når man er færdig med at læse den, så skal man give den videre til en person, som man kender, som ville få noget godt ud at læse ja. den. Jeg har allerede bestemt, hvem jeg skal give min videre til. Jeg har allerede givet min videre. Ja. ja. Det er sådan noget, som man skal med den her bog, fordi den er så vigtig, og den har så godt et tema. Ja. Og øh, på Vild med der mødte vi jo også Christina Aumann. Og øh, hun skrev også en hilsen i din bog. Vi sad inde til et foredrag, som jeg også øh, har kunnet høre klip af i vores Vilmora reportage. Og det, der sker, var jo faktisk, at jeg købte bogen, inden jeg vidste, at det var, at det var hende, vi skulle til foredraget med. Ja. Hvis vi havde godt nok snakket om den her, for inden af din pegefinger sagde, sagt, at vi skulle læse den, men jeg havde ikke lige hørt efter. Nej. Og så ser jeg bogen ligge ved Arnold Busks stand, og jeg løber hen, og sådan den skal bare eje, fordi jeg synes, den er så flot. Så jeg køber den lige inden vi går ind til, til, til det her oplæg med hende ja. og så sidder hun på første række og jeg sidder og peger fordi øh, jeg har set hende før og jeg har været til at med hende før og så siger jeg sådan det er hende du skal bare gå og spørge hende om hun vil skrive i din bog ja og der var ikke så mange til det her foredrag fordi det lå ret sent på dagen så derfor øh, kunne hun høre at Josefie fine bad på hende <laughs> og, og derfor jeg tror jeg lånte en kuglepinde af en der sad ved siden af så ja. og så fik jeg skrevet i den ja og hun har skrevet det synes jeg at du skal læse det er jo til dig hun har skrevet, kære Katrine, håber du kan lide bogen. God læselyst, kærlig hilsen, Kristina. Ja, og jeg kunne virkelig godt lide bogen. Ja, så øh, det var en god opfordring. Det var det. Og der, fik, der spurgte vi hende, om forfatteren siger, mm. og øh, det får vi her. Øhm, vil du ikke se dit navn, bare lige? Så jo, Kristina Ja. Det vi gerne ville spørge dig om, det er... Øhm, Altså, hvorfor er det, at limen ikke sidder fast på indersiden af tuben? Hvorfor limen ikke sidder fast på indersiden af tuben? Ja. Gør den ikke det? Nej. Ja, det, det er jo rigtigt, det gør den faktisk ikke. Altså jo, det gør den faktisk hjemme hos mig, fordi der ligger de så længe, at de sådan bliver helt udtørret, og så skal man stå og du ved, hive låget af. Det, det sker, men de bare ikke længe nok, og man skal være ikke særlig kreativ i rigtig lang tid. Og så dør og de er bare helt af sig selv. Så man kan godt slå er, en man lim kan... Ihjel. Man kan godt med, med vedholdenhed og hårdt arbejde lykkes med det. Det er ja. lidt ligesom mig og planter. <laughs> og mig og planter. Jeg har en plante, det er en kaktus. ja dem har jeg også slået fire ihjel. hjel. <laughs> det godt klart ved at sige, men altså, jeg har også kun haft den i to måneder. Okay, ja. jeg kan Jamen, altså hun, hun, damen, jeg købte den af, så at den nemmeste måde at slå kaktus og hjælpe på er ved at vande dem. Så jeg tænker, at den har en god chance. Men i det mindste har du to børn på 21 og 18, så... Nej, jeg har, jeg har faktisk seks børn. <laughs> Men de ældste af dem var deroppe, ja, af, og de er har overlevet. De, har, de, de lever stadigvæk. Ja. Okay. Tusind tak. <laughs> Selv tak. Og som altid, så vil vi gerne høre jeres svar på det. Og hvis I har nogle spørgsmål, eller kommentarer, så ved I jo godt, at I kan finde os på Twitter, på snappelag, bogmærket, underscore pc, eller på Facebook, hvor I bare skal skrive bogmærket. I kan okay. også skrive til os, hvis I har forslag til nogle bøger, I gerne vil høre om. Ja. Vi svarer altid. Vi svarer altid. Vi læser ikke alt. Vi svarer altid. Nej, <laughs> <laughs> jo, vi læser også alt. I kunne eventuelt også følge os på Goodreads, hvor vi begge er. Ja. Øh, under vores egne navne. Øhm, så kan man se, hvor mange tegneserier jeg rent faktisk læser. <laughs> og hvor mange bøger jeg læser, der ikke har noget med tegneserier, at gør. Ja. Men I kan også følge med, hvis I nu venter spændt på, at, øh, at vores afsnit om Moikami kommer. Ja. Så kan I følge med hvor, hvor langt jeg har læst ja. hver dag i den. Ja, vi kunne håbe, du er færdig omkring nu. <laughs> men, øh, men skriv til os. Vi vil helt vil gerne øh, diskutere jeres tanker og spørgsmål om bøger, og ikke kun vores egne. Så er der jo øh... kun en ting til, hvad jeg sige, og det er, så sætter vi bongakket her.